əlsələt və sələmə ələə əşrəqəm ənbiyanum sələyf, sevdiqəm hələ əl-i və əsləbi hacməndə mübəqəm. Sonra burada, Həbər rəhəməkələləh e, ki, demiyorlar ki mescid filan kesin adına, babın adıdır. Ve burada rəhəməkələh Abdullah ibn-i normalib zivayəttin getirir ki, bes, Ər hə istəyir ki, bəs Abdullar Ümbar, Abdullar Ümbar, ama deyir ki, biz Bənizurey, yəni məscidi Bənizureygin yanından keçdik. Burada Buxari şəhərli məscidi deyir ki, demək olaraq, məsələn, məscidi, ad vermək filan kəsin adı, tanımaq üçün. Ümumən, şey ol ki, məsciddir. çox da xeyd. Hər şəhərdə nə qədə məscid var? Ələ ad qoymaq olmazsa, onu da necə tanıyaq? Yəl-əl e, e, kükələn adın, deyək. E, qoymaq olarsa, çalmaq olarsa məsidləri, hələ qoyaq, sahabı ilə adın. Aydın deyil, vələ hürmətli ki, deyil, məsələn, necə bizim məsidimiz, Əbubəkir məsidi. Aydın deyil, salsan sonra, ən, ın, deməli, hürmətli adam. Və burada, ən olan, Ad qoymaq olar. <gülüyor> o da ad qoymaq, yəni tanımaq üçün. Lakin, bəzi məsələ ki, və annələ məsələcədə ləyə, o cin suresində, o səkicə hə? edək ki, məsələ Allahın dayı, Allah üçün deyək. Lakin, bu ayə, yəni, e, yəni bəli, ibadət olunmaq üçün, yəni, tək Allaha ibadət olunmaq üçün, Allahdan qeyrisindən məsələdə ibadət olunmaq üçün, amma qaldı ki, Ad qoymaq qadağın etmir bayan. Ad qoymaq fəqəd nə üçündür? Yəni, təqləndirmək üçün, tanımaq üçün. Sonra burada rəxmi Allah, başqa məsələ o. o da e, məsələyikən birdən biri yeməyə çağısı səni və qəbul yeməyə məsələsi. Burada ənəsin rüayətini gətirir ki, bəz e, gördün ki, Peyyambar salıq məsələyidir və onunla bir neçə nəfad adam var idi və getdim peyğəmbər sallallahu əleyhi yana dedim ki bəs fakir sən dəvət edirsən və dedi ki rəsul salsın yeməyəmi? dedi bəli. O dedi ki ətrafında kimdir? Onda gəldik hamımız. Ayrim bir qaxhtlar olar getdilər mən də onlarla getdim. Və bu hədislə də hamısının göstərir ki meh və qonaqlığı vermək və qonaqlıqla Bu yəni, nə toy idi, nə heç nə, qınarlıq idi, yemək vermək ola, belə, bu əməlin olmasa. Həmsinin az yeməyə çox adam otura bilər, çünki müsəlmanlar çoxun qorxulu deyil. Çünki bir nəfərin yeməyi iki nəfər sündir, üç nəfərin yeməyi üç nəfərə bəsləyir, üç nəfərin yeməyi dörd nəfəri bəsləyir. Və belə var idi Peyxəndər s.ə.q. sənərdən, Çox adam oturdu və doyurdular, hələn yemək qalardır. Və necə ufud döyüşü, xəndəy döyüşündə, üçün xəndəy, xəndəy qazırlar və sahabilərdən birdə-birdən quzu olur balacaq, kəsir, deyir ki, ged Peyğəmbələ dinə gəlsin, balacaq deyir, neçə nəfərlik, ged Peyğəmbələ dinəki gəlsin və yemək isin. Yəni, bu deyəndik qulağına ki, ya bəs gedək filan kəsin evinə. Bəs, görəyəm, ya Rasulullah Aslanın deyək de gedək filan kəsin hamıza evinə. Bəs filan kəsin evində yemək olar. Bu da tutub belə deyir ki, yüqtardı. kəs kəsatmayacaq. Dolay ki, əlhamdə doyurlar, hələm yeməkdən qalır. Allah dərəkət verir. Ayrın, böyü. Və müsəlmanlar üçün bu, deyək bir çətinliklikliklik deyil. H Həmsini himəyə, həmsini hədisdə görsən ki, kim ki dəvət edilməyə, onun dəvətin qəbul nəməyir. Yani, bu da mühüm məsələdir. Əgər məsələn, sənə dəvət edirlər səhə, geri pazardan qədər dəvətini qəbul nəməyəsən. Bəyə məniyyə səhəblərə ulaşırməsən, gedə bilməyəsən. Taq ki, ondan da mühüm bir iş olsun. Və ya məsələn, taq ki, orada sən məsləhəti görməyəsən, və s. müəyyən bir səbəblər olsun, amma qələyəsə dəvət qəbul eləməlisəm. Şimdə məsələ, dəvət orada araq çıxacaq, sizə onu da girməyəm? Araq çıxacaq, lazım, Aydın, doyum. Və həmçinin soru burada, Arximəm Allah, deyir, məsciddə hökum vermək. Məsciddə hökum vermək e, kişilər və qadınlar arasında. Və burda deyil ki, bəs biri gəlir, sən ilə birini ki, bəs bir kişi, dedi ki, bəs, ya Rasulallah, gördü ki, qadınla başqa kişi görsə, öldürebilərmə onu, sual verir. Və həməbə səlsən çaldı onayı, qadınla kişinin qadınla kişinin və yəni, lənət atıdılar. Yəni, lənət necə? eğer məsələn, təhkir qadın kabul etməyib, inkar deyir ve deyir ki, məsələn, kişiyse deyir ki, yox, gələydir. Onda lənət edilər, yani deyir ki, res, eğer gələt isə, qoy, Allahın lənəti mənim üzərinə olsun, Allahın lənəti mənim üzərinə olsun, aydın dəyir. Bu mesciddə, bunu göstərir ki, hüküm vermiyə olar mesciddə, hemisinin məyən məsələyi həlləyilsin, həllətməyi olar mesciddə. Fələk bu niqa nəsərlədi, tala Qoşanmaq. Bu, inşallah, Buxarı bu məsələləri gətirəcək təlaq kitabında, nikah kitabında, inşallah. Orada bu məsələdən geniş öyrənəyir. Yəni, xulası fəqərdə odur ki, Buxarı burada göstərmək istəyir ki, məsəddə hökm vermək olar. Yəni, aydın doyur. bir nəfərin, məsələdən, iki nəfərin arasında olub ixtilafı həll etmək olar. Tabi, bu cür məsələlər. Sonra, yenə yəni burada, raxım olar, başqa məsələlə qonu, bulanımsa qalsın gələn d